що аж за боки взявся, як він співав «Години злих заграв» і «Байку про дрозда» і «Про себе» написав. 25 травня 1960 року. Третьою спробою донести до читача цей твір, уже після смерті автора, стала скорочена публікація у 10-му томі творів поета «Київ-Дніпро» 1972 рік. Сторінки 84-155. Із наявних в останньому зведеному авторському варіанті є понад 60 розділів, а до видання потрапило лише 26 за редакторською нумерацією. До того ж, і надруковані розділи були піддані значному скороченню, без відповідних позначок, приміток і таке інше. Найширшу публікацію роману здійснено в журналі «Київ» 1988 рік, номери перший, другий. Невеликі фрагменти друкувалися також у дні 90-річчя з дня народження поета в газетах «Літературна Україна» 7 січня 1988 року, «Вечірній Київ» 4 лютого 1988 року та в літературній газеті 11 травня 1988 року «Переклад Висоцької». Дана публікація – це Повний текст останньої авторської редакції, що зберігається у відділі рукописів Інституту літератури імені Шевченка Академії наук УРСР у фонді Сосюри. Третя рота має багато варіантів і редакції, починаючи з ранніх рукописів і кінчаючи останньою зведеною. Роман-трилогію перероблено в один твір що була передана до публікації газеті «Молодь України». Цю редакцію можна вважати виявом останньої волі автора, оскільки, як видно із цитованого вище свідчення, Сосюри трилогію було завершено в чорновому вигляді. Навіть в останній зведенні редакції автор не зміг уникнути повторів у описі деяких подій а в чорновому варіанті трилогії їх порівняно чимало. Ширший варіант, незважаючи на свою незавершеність, теж заслуговує на публікацію, але в академічному виданні, де основним текстом, очевидно, вважатиметься остання зведена редакція 1959 року. У багатьох віршах і поемах Сусюри, починаючи з «Червоної зими», можна прочитати рядки, які мають пряме відношення до біографії поета. В одних творах ліричний герой легко ототожнюється з автором, а інші, без сумніву, повністю присвячувались якісь конкретні події з його життя. Тобто є сторінками біографії, трансформованої через творчу уяву. Отде можна майже без заперечення погодитися із давньою істиною що життя поета у його творах. У поемах Оксана 1922, Віра 1923, в епопеї Залізниця 1923 1924 складається із п'яти поем вчителька 1928-1929 Заводянка 1927, Минуле, 1930, Галичанка, 1931, і особливо у віршованому романі Червоногвардієць 1937-1940 роки зустрічаємо опис тих же подій, і ті ж імена героїв, які набагато ширше і конкретніше описані у третій роті. Очевидно. Як служно зауважив і сам Сосюра, про різні речі є і різний спів, і різні форми, бо життя, строкати, паралельне відтворення подій в поезії і прозі було викликане, очевидно, не лише бажанням документалізувати свою біографію. Можливо, автор усвідомлював той факт, що поезія може бути лише Піснею своєму народові, а не літописом його доби. Якщо в поетичних творах Сусюра мав право на творчий домисел, то в автобіографічному романі він з документальною точністю прагне відтворити побачене і пережити ним на життєвій дорозі. Третя рота – це твір, в якому автор намагався сконцентрувати все те, про що частково йшлося в багатьох поезіях. І про важке дитинство, і про буремно-трагічну юність, і про перші кроки в літературі, які він робив при допомозі відомих українських письменників. Часто автор не обминає трагічних моментів нашої історії і свої власні невдачі, трактує як наслідок всенародного горя, коли від окрайця хліба, од лихого чи доброго слова, залежало людське життя. Напоєний романтикою революції і громадянської війни, а також численними гаслами про соціальне і національне визволення, Сосюра, як і багато його сучасників, не зміг вникнути у політичний зміст тогочасних гасел. А тому і зазнав тяжкого ходіння по муках. Поет із гіркотою і болем зізнається 1924 року. І пішов я тоді до петлюри, бо у мене штанів не було. Скільки нас отаких біля мурів от червоної кулі лягло. А згодом чиєюсь дбайливою в лапках рукою були поліпшені Останні два рядки цієї строфи – «Скільки нас отаких через журу покидали в останнє село?» Можливо, це редагування належить і самому автору, але його можна віднести до того часу, коли пошуки автобіографізму у творах призводили часто до трагічного завершення людських доль і до такого явища як «самоцензура». Письменник змушений був писати не все те, що думав, і мав сказати читачеві. У романі «Третя рота» описано сцену розстрілу гайдамаками двох білих льотчиків, яких випадково збили на станції Нирковій. Один капітан поранений, а другий – стрункий і спокійний, з мармуровим шляхетним обличчям, нащадок графа Потьомкіна. Цей з мармуровим обличчям, зняв з пальця свого персня, подав його Осавулові нашому і сказав «Передайте моєй жені». В лютому 1926 року поет пише ліричну баладу «Перстень», яку друкую тоді ж у журналі «Червоний шлях». У тому ж році він розпочав і роботу над спогадами з минулого, надрукованими в 10-му номері «Червоного шляху» що увійшли згодом до роману «Третя рота» із незначними скороченнями.